Господар посадив гостей, сам сів на своє місце у відверто очікувальній позі, мовляв, слухаю вас. Що нового в інституті, Григорію Антоновичу, бадьоро почав Маринич і, не дуже дотримуючи логіки, запитав: У відпустку ви, до речі, ще цього року не ходили? У вересні збираюся. Ви, здається, торік теж у вересні відпочивали? Так увесні, у весні у явті у санаторії нашого міністерства. Коли я переглядав накази по інституту, то звернув увагу, що минулого року ціла група ваших товаришів в один день пішла у відпустку. І що? Всі ваші відпочивали в тому санаторії? Нічому ж. То де? А в тому санаторії тоді лише я один був. З інституту маю на увазі. У Ялті, що, правда, Жанна Іванівна відпочивала тоді, а більше нікого не бачив. А що хіба? Та нічого, просто так згадав, що в один день ціла група тягнув Маринич, ловлячи на собі здивований погляд короба, котрий ніяк не міг зрозуміти, чого це Маринич так невправно приступає до діла. Раптом Анатолій заговорив жвавіше. «Та що це я справді розвів телевені, а головного не кажу? Ми ну, Григорі Антоновичу таки розшукали того зловмисника. Можете нас привітати?» «Справді? І що він з нашого інституту?» «Ні. Хтось із сусідів?» «Ні і не з сусідів. А що я вам казав?» Задоволено гукнув гапан. Здавалося, що він більше зрадів з того, що вадав, аніж з того, що хулігана нарешті викрито. Я ж знав, а що ж це за один? Не знаю, чи ви з ними знайомі, але познайомитися. Він невдовзі має сюди під'їхати. Хоче, мабуть, вибачитися перед вами. Зачекаємо вже й ми. До речі, будь-як ще не передавав вам висновків їхнього дослідження. Учора якраз дзвонив, обіцяв на наступному тижні принести рекомендації. До кабінету, раціозно ступаючи, увійшла секретарка з папкою. «Вибачайте, товариші, але Григорій Антонович має зараз підписати кілька листів. Там люди чекають», – промовила категоричним тоном і почала викладати на стіл папери. Гапан невдоволено повів плечем, скривився – Проте нічого не сказав. Маринич підвівся, підійшов до розчиненого вікна, запалив сигарету, виглянув на вулицю. Машина вже стояла біля інституту. Федір Іванович походжав біля неї, раз у раз зіркаючи на вікна директорського кабінету. Маринич непомітно дав йому знак рукою. Тримаючи руку з сигаретою за вікном, Міркував голос. Цікаво буде глянути на ті рекомендації Вадима Вадимовича. Не пригадую Григоря Антоновичу, чи казав я вам, що в анкетах на запитання чи керівник установи, відповідає своїй посаді, майже всі дали позитивну відповідь. Це приємно було читати. Хоча в окремих анкетах вказували, що директорові Бракує адміністративних здібностей та рішучості. Та не інакше, як Шатько написав, поблажливо усміхнувся гапан, не підводячи голови від папею. Він мені не раз це казав. А ще якийсь жартівник написав, що, мовляв, керувати науковим закладом так само, як і грати в хокей, повинні справжні мужчини. «Тоненький натик, нічого не скажеш», – байдуже проказав гапан, і далі, швидко проглядаючи, підписував папери. «А це вже, можу, чим хочете поклястися. Той язикатий царик написав. От кому варто було б язика вкоротити. Занадто високої думки про себе», – зі злістю промовила Жанна Іванівна. Двері кабінету тихо прочинилися. На порозі стояв Зевген Прик. «Ну, чого тобі?» – зашипіла на нього Жанна Іванівна.